Vänner och vänner är tillbaka på kontoret Vi har haft en liten utflykt på Radioskans tull här i veckan Och gjort en massa live-radio Men nu är det tryggt och mysigt igen Och vi har en gäst som känns helt klockren i sammanhanget Malin Wester Hej, Hej. hur är läget? <laughs> det känns bra, det är jättebra <laughs> Vi, vi träffades första gången på slakthuset Eller visst, vi har, inte, vi har inte sprungit på vänner innan eller hur? Nej, jag tror det var då vi, vi spelade skivar um, på en stor fest som heter Outpost. Som Precis. Var, Grym kväll. Ja, Sasha Go Hard. Gud vad bra nu. Ja, jag missade dock henne. <laughs> Nej, så du spelade i ett annat rum då? Ja, jag dansade till Purple <laughs> tror jag. Ja, det var, det, var, det var lite svårt att veta var, var man skulle hänga för det var så många bra DJs. Ja, verkligen. Alltså jag, jag hade en fantastisk kväll. Mm. Det var, ja, Ja, eh, och det kändes så som att man ville liksom bjuda in alla som var där till podden någon gång ja. Nu är det dags <laughs> Vad va, va pysslar du med till Oj. ja det, det är väldigt mycket just nu mm. eh, Främst så står det väl att jag är nyhetsguiden klubb och webbredaktör för Malmö Lund Just det. Eh, sen är jag också DJ och klubbarrangör. Ja. Mm. Eh, yeah. yeah. <laughs> eh, du har liksom hängt i, i södern ganska länge med en nyss tillbaka i, i storstan. Ja, yeah, precis. Vad skönt att ha dig här. Ja, tack. <laughs> Det känns bra. <laughs> vi ska lyssna på ett gäng låter som du har plockat med dig som du gillar extra mycket just nu. Eh, vi börjar som vanligt med en, en låt som jag och Peter har tyckt om extra mycket på sistone. Jag tror att det här kan vara en av vårens allra bästa låtar. Vi lyssnar. They were har så kollat på den här videon eh, senast senaste dragarna. Jag ser en så himla himla fin låt. Fasten jag har missat video. Ja, det är det är Boy Digital som hänger vid någon bil mitt ja. i mitt i någon skog typ. ja. och det den är lite det är lite så deppig februari känsla på, på ljuset. Oh. <laughs> men, men den här låten görs ju väldigt mycket så varmare och eh, poppigare och gladare. Ja. Vad, vad tyckte du om den? Um, den är fantastisk. Den är hur mysig som helst. Ja. Um, jag känner också att jag vill ut i, i februari i skogen nu som du säger, <laughs> och gå, en, gå en promenad. Nu är det ju ändå mass och solenergin är till, eller <laughs> liksom där strålat hela dagen här ja. i Stockholm. Ja. Uh, jag tycker att det, det passar ganska bra som soundtrack till det också. Ja, verkligen. Uh, Digital är ju en av um, killarna i Gravity Boys. Uh, om Nej. jag inte har fattat helt fel. Um, och man hör, man hör ju liksom den här stilen skenig igenom. Ja, uh, men, den viktlösa. Vad sa du? Viktlösa. På, på, på vilket sätt är mm, gravity, gravity. Ja, led. ja, ja. Just det, jag har aldrig tänkt på att... Jag har tänkt att de flyter. Eller? Ja, men precis. Men gravity betyder ju att man inte gör det. Så, ja, vilken... en mindfuck. Ja. <laughs> <laughs> ja, men jag, jag, jag, tänk, jag har tänkt lite på samma grej. Sväva en bit för ja. marken. Precis. Um, sjukt bra låt. Jag tror att det här är en av mina favoriter överhuvudtaget i vår. I ja. um, vi får se om, om vi kan toppa det nu med, med dina, dina låt låtval. Um, vi ska lyssna på Mickey Blanco. Vad kan man berätta om den här låten? Uh, det är producerad av Branmar och uh, gästat gör Princess Nokia som är en Skitcool tjej mm. Hon, det är väl egentligen mest Alltså jag älskar både Branmar och Mickey Blanco Men det är nog mest Princess Nokia Vill du lyssna? This is what I was saying If anybody got a problem with me Then we could get it popping And this is what I want <laughs> You got your own on me I cannot give a fuck You niggas wanna get it, you ain't get it from a skrr. You niggas wanna feel it, fuck what I said, wish you would. You think you gon' hit, but you ain't not get it shit. You think you gon' hit, but you ain't not get it shit. You bitches wanna get it, you ain't get it from a skrr. You niggas wanna feel it, fuck what I said, wish you would. You think you gon' hit, but you ain't not getting shit. You think you gon' hit, but you ain't not get it shit. Throw a mug, motherfucker. It's that bitch Blanco, smooth cat, New Jack, Luciano. I've been all around the world, stacking this paper, hard body, every city, nigga. AC slam. Later, I'm the rock to bro, tell me bitch about that Niggas gonna rock when they hear this sound stuck in the pop like a ratata And these whole niggas shook dude cha-cha-cha Made 150k off a of free mix tape Wake up in my bed, then that shit feel great Young Jet said black, how you goons like that? Y'all's vendetta, can't sweat that. I'm ahead of the back was robbing niggas for Dolce Panties running Tina and all them Cody Allen kids them uptown boys cooking push the work but in Brownsville nigga yo they box the skirt you niggas wanna get it you can get it from a skirt you niggas wanna feel it Robots and androids Girls mean Droidica Cops on the convoys I am a convoy I am the tank girl Back to the future flight through the space world It's a new year And I came here to conquer I am the new bitch I am a problem Just like the Clone Wars I got my armor Throw on my warping I am to conquer I'm the only bitch In the Bronx rockin' Chanel High top bun French tip nail Only fuck with niggas That was tipping the scale Lookin' fresher than kale Money falling like hell mm. I do things That these little boys dream of They still messy with the pamphlets need to clean up. I come clean, they call me Noxleema. No key win the trap, and I'm coming with the You dream. bitches wanna get it, you'll and get it from a skill. You niggas wanna feel it, fuck what I saw if you would. You think you gon' hit, but you it's not getting it, shit. You think you gon' hit, but you it's not getting it, shit. You bitches wanna get it, you'll and get it from a skill. You niggas wanna feel it, fuck what I saw if you would. You think you gon' hit, but you it's not getting it, shit. You think you gon' hit, but you it's not getting it, shit. Mycket Blanco och Princess Nokia. Uh, låten heter Wish You Would. Yeah. Va vad är det som du tillkommer den här? Um, det är framförallt Princess Nokia. Mm. Hon är fantastisk. Jag tror hon kommer att bli skitstor. Hon har gjort några fantastiska låtar som hypats mycket på This Magazine. Um, hon har också ett fantastiskt Instagram-konto. Va va vad kan man hitta där? Um, allt från så här Disney-characters eh, till att hon är ute och plockar sten på stranden eller det kan vara lite, lite små eh, dirty liksom, men mm. det, det är bara fett gulligt och eh, snuskigt ja. på samma gång ja, det var lite den känslan man fick, jag, jag, jag tycker att det var, det var ganska mycket så här Lil' Kim-vibe på hennes ja. rap, och, ja. det, och det gillar man ju ja men alltså jag känner inte riktigt igen hennes rap den här gången jag vet inte riktigt jag tror hon har väldigt många olika sätt att, olika stilar Ja, det är coolt mm. Vi ska hålla ögonen och ögonen öppna uh, Det blir mer rap nu uh, Premiär i Jenny Älskar premiär <laughs> Det är två Jenny favoriter Jacke och Marcus Price som har en smitten låt på gång som vi får spela Wacken, the fänsen, jag facken ska få träsk, vad som helst. Min praktis är en svart intelligens. Mami, kär okej, ha en annan typ att tänka. Allt de allt var jag. är fucking Michael Maxx, jag kommer till Luther King och du fackar med mitt ting. Boba Kung, jag låter komma, fall och gav dig i mitt liv. Jag är Marcus Garvey, jag är Marcus Garvey. Selassie är på nätet, se facken med Rastafaris på Jag är kyrt, det är ingen. Jag tror att de får svunna Innan de vill jag snacka Jag tror att de blir stumma Jag känner mig som och De tror att jag far och kan Jag lämnade mina traktar De undrar när jag tillbaks Jag gjorde något till stöget De trodde att jag var klar Jag skickade mig in i dörren Jag gjorde det för mitt lag Okej, okay. Jomako Mix, Jumaco, mix. Sheila, Mamma, Jason, Devon, it's a 65 Skitter again, all of your time for feeling and is Aldrig varit något tungt för den bilden markomets, skit det in Aldrig gjort det här för fienden som spänner Aldrig varit något tungt för den bilden markomets Aldrig varit något tungt för den bilden markomets Aldrig varit något tungt för den bilden markomets, håll mig fucking CIA Kan vi klippa den som helst Så vi åker igenom svaret, Bilar bilda på gatan Rakka på cigaretter jag mycket och skicka signaler Ay. massa frågor, ingen är så många svarer Alla är i samma båt Sitter på samma slappskap Men ser jag blir rik Skatten lägger till Paris Afrikaner med tjejer Det är som en belges koloni Tänk att leva i detta liv Som att jag de sett det är någon film Och kopierar till det skit Sitter flickvis eller vi Bara jag äglar och rann Jag på hörnet jag reda som ketchup Kom med en dröm av täckte Som låtas göra det bättre Kompens vi allting vi har jag skickar mig in i döden Jag gjorde allt för mitt lag Mac mix, Mac mix, Mac mix, Mac mix. Fuck yo, Ganska evil sound på den här låten. Ja, jag tror att han var lite arg. <laughs> Vadå då? Nej, Men den är väldigt fin. Den är, jag tycker att den håller sig balanserad mellan snabb produktion och en långsam tung bas. Mm. Det snabba går upp ibland och blir så här så. Sen, sen tycker jag att det är så fantastiskt att det mörka håller sig på rätt sida trapp. Ja, på vilket sätt menar du? Då? Den håller sig till en, den. Den som man står ut med. Precis. Den går inte över till. Ska inte tissa någon, men power trap. Okej, okay, okej. Okay. Jag tror att jag vet vad du menar. Ja. Vissa typer av trap är liksom lite för jobbiga att lyssna på överhuvudtaget. Ja, precis. Och annan kan vara helt fantastisk. Ja. Det här var alltså Malcolm, en helt ny låt med Jacke och Marcus Price. Um, det är torsdag kväll idag, jag tror att den kommer imorgon Någon gång uh, Och sen nästa vecka så släpps uh, Hela deras nya EP uh, Har du något förhållande till Till de här, Jacke och uh, Macan? Um, jag har ju vuxit upp med Macan Price Är det så? <laughs> alltså inte han själv, I, Inte utan, han och du <laughs> nej, Utan musiken ja. um, Jag har ju alltid alltid älskat uh, Macan mm. um, Jacke, uh, Malmö Precis Ja så han, åh, jag har till och med Malmöjörn, eh, han har vunnit årets rappare nyligen i Malmö. Så jag känner lite, lite lokal kärlek. Vad va, är det? Nöjeskredens eh, Malmöpris? Ja, ja. Just det. Ja, men det var väl väl förkänt, mm. eller? Fastän han har flytt till eh, ja Jag Fekistan. vet inte hur Malmö känner för det där. <laughs> All, alla alla så här lokala genierna ja. liksom, dräneras från stan samlas alltså. i Stockholm Precis. Alla är välkomna hit i alla fall. Ja, jag hoppas att vi kan höra. Det här. <laughs> vi får titta med ett av dina låtval. Vi vill snabbt och köpa med efter låten. Emerald Soul, Firepit. Jag har aldrig hört talas om det här. Nej, inte jag heller. Och jag har liksom ing, ingen aning om vad det här är för typ av musik. Vad skulle du beskriva den? Um, det finns väldigt mycket så här. Dance. Jag vet inte, nu jag är jag inte så insatt med, i danshallscenen, scenen Men det kan vara lite någon form av danshall-kuduro-vibbar. Mm. Um, vad säger man, den här abstrakta genren bas? Ja. <laughs> um, den känns bara väldigt glad. Ja. Väldigt dansvänlig. Coola ljud. Ja. Ähm, Poppig och tuff på samma gång. Väldigt. Speci väldigt speciell. Ja. Äh, är, är det här representativt för din musiksmak? Ähm, jag tror det. Ähm, jag lyssnar väldigt mycket på äh, bara märkliga ljudlåtar äh, som bara ger någon skön stämning ofta. Mm. Ähm, den här producenten har jag aldrig stött på förut. Jag fick den länkad av min vän min Emil. Eh, fantastisk låt. Aha, Tackar. <laughs> ja, cool. Jag, jag tänkte på det. Bilden jag har fått av dig är, är just ja, men basmusik. Ja. Eh, det det ludda luddiga begreppet. Mm. Eh, är, är det det du spelar när du dirigerar? Um, jag spelar det, framförallt klubbmusik. Eh, mycket... Mycket, vad säger man? Underground. Eh, jag vet inte hur man lägger in det. Men eh, mycket lokal klubbmusik från USA som eh, är så här Jersey, Baltimore eller mm. Philadelphia. Eh, det får gärna vara lite, lite full rap på. Så tycker jag att det är bra. <laughs> vad är det som du gillar med just Baltimore-svängen? Um, alltså det, det kan vara eh, välordnad kaos. Ja. På någon, någon vis. Eh, som jag tycker är behagligt. Väldigt högljutt. Jag fattar. <laughs> uh, du du det här. Du vet har fått den här skickad till dig av en ett som heter Emil. Som är någon slags uh, smakdomare i Norge. Ja, eller? ja vi borde mm. dra till Oslo och gå på klubben Balemapp. Up. Mm -hmm. Okej, okay, vad är det för klubb? Uh, det är Drippin, Slicksjuda och TJ Score som håller. Okej, ja. okej okay, okay. alltid, alltid bra bokningar jag, jag har förstått att det liksom börjar hända Riktigt roliga i, i Oslo Och ja. Norge när det kommer till just den här klubbmusiken vi, vi, vi kommer köra ett litet Norskt svep liksom, Av låtar mm. här nu uh, det, det här är en låt som, som jag också har fastnat för På sistone som är, är någon månad gammal Men som bara är helt uh, ljuvlig Norsk R&B Vi lyssnar The Shiva eaten by men äga, äga men äga, äga men äga, the Shiva eaten by men äga, äga men äga, äga men äga, the Shiva eaten na, ele Shiva, na, eaten na, ele Shiva eaten by them, ele Baby, mama rota rara fessequera ich go mein olekagen mospisener ich war mein oga ich war mein obey bella the badum baba können sie baby willst du willen dich ha go matter facts overgreifend get geht mir noch auf der story now die coming no just pass jag ska ha till lov, över den tanken håller jag på väg förbi någon månader. Jag har underbyggd med en lommelöjd, så är hela världen som är i rommet mitt. Jag vill <tjum> inte vara i din värld, jag har min egen, jag har min egen, jag har min egen, jag vill inte vara i din värld. Ett man, ett man, ett man, ett man. Åh, åh, åh, åh, åh. Så säger jag, åh, åh, åh, åh, åh. Håller bara vägkära från, från killen på. Jag säger koran ska leva, koran vet jag huran, koran vet jag att det är det. Det går fram på, men jag ser något på mig. Jag kan aldrig bli för att en I'm on the hash and lucky nine times. Can I that plan? It'll get nice to be a lot man. Feel I top my pop cup that I hold the cup know I'm tea, though I have it on home. Hold it on, leave it a bit, you caught it, snuck on this It's <laughs> just about eating, man. just about eating, man. in just about eating, man. It's <laughs> Det här är alltså en norsk rapper som heter Stor P. Eh, låten heter Viske vare i din värld hoppas att jag uttalade det okej. Okay. Ja, det vet du vet vad jag uttalar. <laughs> uh, den, den finns med på en platta som han har släppt ganska nyligen som heter Regnmannen, tror jag. Uh, jag älskar den här liksom, moderna, mjuka uh, liksom, future-inspirerade ja. uh, rb ja. Jag tycker han backar verkar helt fantastisk. Verkligen. Vad tänker du när du, när du hörde den här? Um, jag undrar liksom vad, vad vi missar i Sverige. Ja, vad då? All, all fantastisk rap som, som händer i Norge eller mm. varför varför vi inte lyssnar på det eller varför inte spelas i Sverige? Det kanske spelas i Sverige, men ni har missat. Det finns ju en tradition av att svensk musik spelas på Norsk Kapetere och i Danmark och ja. i Finland, men att Sverige inte är riktigt lika mottaglig för. Um, låtar från de här Skandinaviska länderna. Ja, vi är um. lite för coola. Ja, jag vet inte. <laughs> vi har väl för mycket bra egen musik kanske, ja. så att man bara släpper inte in den andra. Ja. Um, men, nej, men jag har verkligen känslan av att det händer roliga grejer. Och du, du har lite fler connections i, i Norge. Du hade koll på den här låten sedan innan. Ja, det är ett producentgäng som heter Taylors har jag för mig. Mm. Um, varav en snubbe, Filip Kollsäte um, är med i en annan producentduo. Mm. Det kan vara Filip som har... Jag vet inte vem som har lagt fingrarna mest på den här. Men Filip är i alla fall med i Loveless. Eh, som är en duo av Filip och Erik. Eh, bara av Erik <laughs> är med i Raw Juice. Som... Vi ska lyssna på snad. Ja, precis. <laughs> som har släppt eh, Erik och Alexander. Eh, från Raw har precis släppt... Eh, en snubbe som heter Flyboy som du har plockat med i då precis vill lyssna Fin. Ja, verkligen. Flyboy. Ja. Eh, med låten Ivory. Va, va, vad tänker du när du hör det här? Eh, jag tänker att han eh, har varit ute på morgonen och surfat. Och så har han gått hem och eh, gjort lite musik. Mm -hmm. eh, förmodligen rökt på med sina Odd Future-kompisar. Okej, okay, okej. Okay. Men det, det här är en, en dud som bor i USA? Ja, precis. Kalifornien. Eller Los Angeles, ah. tror jag. Han kommer komma hit- i slutet på mars. Okej, okay. uh, Vad kan man hitta honom? Um, han kommer spela på slakthuset. Mm. Med, ja. Jag tycker att man kan, man kan höra lite så här vi pratar lite om kanske Kat här under låten. Ja, verkligen. Det, det är någonting i det, fast en lite mjukare och ohetsigare version. Ja, mycket fina ljud liksom. Men är det den där norska kopplingen då som, som man kan, ja, kan fast, ana? Ja, fast uh, han hittar tydligen dem eh, själv. Men förmodligen har han kanske inspirerats av Cashmere Cat och sett att Cashmere Cat har spelat på Roadjuice-klubbar. Mm. och mycket Så så förmodligen har han följt länkarna. Men mysigt, mysigt uh, transatlantiskt det ja. samarbete. <laughs> Sjukt bra. Uh, vad jag tänkte har du tänkt på? Har du varit spelat någonting i, i Oslo? Mm, nej jag har faktiskt inte varit i Oslo sen, sen liten så. Vi, vi borde dra dit ja. och klubba lite ja. Bjud in oss Hallå. Ja. <laughs> Purple, <laughs> <laughs> <laughs> vi, vi fortsätter med en väldigt ny låt våra vad säger, eller vad säger, husproducenter After No Good eh, brukar ju jobba tillsammans med Lilla Namo och nu har hon en ny singel på gång Din med min klick För det är fräsch är din min klick Sakta för du Säger det igen Tystar de ner Så höj volymen Och brorsan han blir galen Vibrerar som en och. Nokia, knock you out Somali Jag vet vilken brån Knock knock Vem är där? Kalla mig terror Du ser det i ditt liv 24-7 före sin tid Öppna döda livstid. Sätt mig mitt på min livstid. Bitch please det språk som inte känner till Känner för många du inte vill känna till Och horunge Om jag ljuger Jag mördar ditt flow Och alla runt omkring mig vet en solo Dom ba vem med den där rapparen han är mangas när alla vet jag mördar hans flow mamma. Kalla mig för lilla mig, jag känner mig stor. Lila namn och morrest, lila namn och morrest. Kalla mig för lilla, jag känner mig stor. Det är sanning, inte mitt, ego Alla bara kollar på namn. Jag är inte kallar mig jobb. Skrider i min bil, och av fyra fackar. Fast passar för skedjur, jag har all gul allting. Körta, slå ju inte efter mig, men under mig. Underskatta inte gott, och snacket som man skapar mig. Knappast, nära mig, jag sätter ramarna Långt är tjejet i gamarna, men det bara sker av det själv. Självvis bara benet till själv såg med ena ögat öppet, jag kan verka snäll Med djävulen på min axel är min spegelbild Helt vild, du vägrar möta mörker för Jag är din hotbild Kalla mig för lilla men jag känner mig stor Det lilla namn och lilla namn Kalla mig för lilla mig, jag känner mig stor Det sanning är inte mitt ego Alla bara kollar på namn och är min gångstil, en tyngre punchline än dina rader Fader, förlåt mig om jag syndar. spader Mina drömmar att backa den, kanske skjuter någon Akta dig om du är idiot, akta dig Jag är träff på vardag inne, ingen sinne för din humor Hur jag mår, du skiter d-boy Säg vad du vill boy, boy. Uh. Men var försiktig, ni är i Kan lagna sanningen, sanningen jag är fiktig Du är lantis, jag är dammkött, du är hipster Jag är ort, gittig som fan, up yeah. to no good Galen för ikväll, skitig i dig bara snäll Kalla mig för lilla mig, jag känner mig stor Kalla mig för lilla men jag känner mig stor för lilla men jag känner mig stor det Lilla namo morre, lilla namo morre Kalla, kalla mig för lilla mig, jag känner mig stor Det sanning är inte mitt ego, alla bara kollar på namo Tung, verkligen Lilla namo, ny bil um, vad, vad, vad tycker du om det här? Hon är så ball med sound. Ja. <laughs> Också Malmö-koppling hon var, hon var, Jag vet att vi, vi spelade skivor där för många år sedan ja. eh, Och så var hon och hennes syster Bina i, i, På danskolvet Och var superpeppade Ja super, super jag blev är jätteglad alla... när hon liksom dök upp i, i Rampljuset ja. eh, Några år senare Hon har, hon har spelat eh, två gånger i Malmö Senaste året ah. Har du varit där och kollat? Eh, en gång var jag med och eh, Tror jag var med och kanske arrangerade på sätt. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg det var så länge sedan. Den andra gången tror jag mest, jag skrev om det. Ja, okej, okej. Ni har ju lite liknande studier på gång, eller ja. hur? Uh, när man må plugga till... Uh, jag tror stadsplanering. Just det, till ja. KTO här i Stockholm. Och nu, uh, nu är du här i staden också för att plugga vidare i ja. din uh, arkitekt... Uh, Utbildning, eller hur? Precis, vi vill väl ändra världen från det, det fysiska uppbyggda. Jag tror, jag tror verkligen man kan det. Så. Ja, det, är, jag jag det låter väldigt mäktigt. Ja. Um, det känns kul att ha mycket så här, musikfolk ja. i, i den branschen också. Va, va, vad skulle du vilja göra med, med, med Stockholm om du fick bestämma? Oh, det är så segregerat. Det... Um... Jag är själv uppvuxen i Västerort, eh mm. Vällingby tyckte att innerstan låg extremt långt ut borta och mm. kändes som en fysisk barriär och sen när man vet att um, ja, nej men det känns som att man, man var, gick miste om en massa privilegier. Kan man bryta upp det genom att och bygga och planera på ett annat sätt? Tror du? Ja, absolut. Jag tror man kan, man kan bygga mer demokratiskt och jag tror också man kan bygga um, över liksom, uh, genusgränser. Och jag tror det finns arkitektur och feminism och antirasism och allting hänger samman. Mm. Jag, jag ser fram emot att både du och uh, Namo kommer ut i Liksom, arbetslivet och Precis. börja bygga ja. planera om <laughs> Vi ska lyssna på din, uh, din sista låt här Vad blir det? My Q Skulle <laughs> <Vi> lyssna <fört> <fört> <fört> Be my daughter Be my daughter Be my daughter Be my daughter Be my, daughter. Be my, daughter. Be my daughter. Wants to be my daughter but she's clearly out. Of To be my daughter, but she's clearly out of order. Vad är det som du tycker om den här låten? Det är fantastisk Vogue av Mike uh, Q. Mike mm. um, Q tycker jag är en av de bästa producenterna. Vem är det? Uh, han, ja, han uh, Jag vet inte om han bor i New York förmodligen. Uh, där Vogue ballroom-scenen är som starkast. Mm. Uh, som är en fantastisk uh, uh, gay-scen som man dansar uh, genom att posa. Och våga, alltså som Madonna, just det. Precis. Uh, vad, är, är det här en typisk låt som du skulle kunna spela ut där? Är det Ja, uh, absolut. Mm. Jag... Mixar gärna Jersey, Baltimore, Vogue. Det är samma BPM ungefär. Mm. När kan man höra dig spela nästa gång? Uh, på slakthuset den 28 mars. Tillsammans med, när vi snackade om förut, Flyboy. Uh -huh. uh, Raw och... Uh, nu ska jag inte glömma någon. Groundislava. Groundislava. Cakey. Uh, en brittisk skitcool tjej. Eh, kör lite grime rap. Mm. Eh, och begår veramentet. Precis. Från ToppNice, Top nice. ja. Jag tror ja. det. Uh, vilket gäng. Ja, Maxad. Fantastiskt. Då, då måste vi ses där allihopa. Mm. <laughs> När var det? Eh, 28 mars. Om ett par veckor. Precis. Kul. Cool. Uh, ser du fram emot någonting särskilt uh, under musikåret 2014? Oh. Um, jag är så. Ja, det kommer så extremt mycket på Soundcloud så <går> mm. jag bara framåt emot att surfa <går> lite på internet. Plöja Soundcloud-fiden. Uh, jag hoppas att jag, jag själv kan bidra med någonting. Ja, jag hörde precis att du har börjat uh, smyge och producera lite saker. Ja, ja. När får vi höra någonting. Uh, det vet jag inte. <går> <går> kanske, kanske sommar. Kanske, mm. kanske nästa sommar. <går> Lova att skicka till oss först. Absolut. Bra. Uh, gud vad kul att du var här Malin. Ja. Vi får hitta på någonting mer snart. Ja, bra till Oslo. Ja, yeah, let's. <laughs> <laughs> uh, vi avslutar med en uh, låt på nya Young Money-plattan. Uh, uh, en tjej som heter Chanel tillsammans med Joe Gotti. Catch me at the light. Ha